Kapitola 23 Principy Ale já to mole řekl, zamíchal jsem karty. Povídala, že je to jen v mé hlavě a vystročila mě ze dveří. No, já můžu lida tak hádat, jak se asi teď cítí, pravil si trpce. Sedl jsem, překvapen jeho nezvykle břickým tónem, ale než jsem se mohl zeptat, oč jde, Vilém zachytil můj pohled a varovně zavrtil hlavou. Jelikož jsem znal Sajmovu minulost, usoudili jsem, že šlo o jeden z rychlých, bolestných konců dalšího krátkého bolestného vztahu. Tak jsem nechal pusu zavřenou a rozdal další karty. Zabíjeli jsme čas. Čekali jsme, až se výčepu Ankera zaplní, než začnu jako každý kácen hrát pro své obvyklé posluchače. Co ty myslíš, v čem to vězí? zeptal se Vilém. Zaváhal jsem. Znepokojoval mě pocit, že se mé obavy vyplní, když je vyslovím nahlas. Třeba jsem se vystavil něčemu nebezpečnému v řemeslech. Vel na mě koukl. Čemu například? Některé z látek, co tam používáme, ti můžou projít kůží a pomalu tě zabít osmnácti různými způsoby. Vybavil jsem si den, kdy mi prasklo ochranné sklo. Na jedinou kapku transportního činidla, jež mi dopadla na košily. Byla to jen jedna mrňavá kapka, sotva velká jako šperlinková hlavička, a já si byl jist, že se mé kůže nedotkla. Doufám, že tohle nebude ten případ, jenže netuším, co jiného by to bylo. Přetrvávající následky švestkového nářezu, ozval se Sim zachmuřeně. Ambrose není právě nejlepší alchymista. A pokud vím, jednou z hlavních ingrediencí je olovo. Pokud to vyráběl sám, mohlo být o latentní vliv některé z účinných látek na tvůj organismus. jsi nebo pilost dneska něco nezvyklého? Zamyslel jsem se nad tím. Vypil jsem v Eolianu pořádnou dávku meteglinu, Spomněl jsem si. Z toho by onemocnil každý, poznamenal temně Vil. Mě je chutná, pravil jsem nevině. Ale je to pěkný driák. Je v něm spousta různých příměsí. Žádná alchymie, ale máš tam muškátový ořech, tymián, hřebíček, všechno možné koření. Třeba něco z toho probodilo některou z volných účinných látek, které ti kulují v krvi. No výborně, zavrčel jsem. A jak by se to asi dalo spravit? Sim bezradně rozhodil rukama. To jsem se myslel, vdechl jsem. Ale zní to aspoň o trochu líp, než o trava olovem. Simon pokračoval ve hře čtyřmi zdvihy po řadě, měl dobrou kartu a ke konci hry už se zase usmíval. Sim se nikdy nevydržel trápit dlouho. Will položil karty, já si odsunul židli od stolu. Zahraj tu o opilé krávě a má silnici, poprosil mě Sim. Neubránil jsem se úsněvu, snad později. Zvedl jsem svoje chátrající pouzdro sloutnou a vyrazil jsem ke krbu, provázen roztroušeným, známým potleskem. Trvalo mi dlouho, než jsem pouzdro otevřel. Musel jsem vykroutit zděr měděný drát, který jsem stále používal místo přesky. V následující dvě hodiny jsem hrál. Svíval jsem kotlík s měděným dnem, větvičku šeříku, vanu tety Emy. Posluchači se smáli a tleskali a halekali. Když jsem tak brnkal, moje obavy postupně mizely. Hudba pro mě vždycky představovala nejlepší lék na špatnou náladu. Když jsem zpíval, dokonce mě přestávala bolet zranění. Pak jsem pocítil chlad, jako by komínem za mnou prolétl mrazivý závan větru. Potlačil jsem zachvění a dokončil poslední verši Kalvadosu, který jsem zvolil kvůli Simovi. Když jsem udeřil poslední akord, Společnost mi zatleskala a v místnosti se znovu zvedla vlna hovoru. Ohlédl jsem se na krb, ale oheň vesele hořel a po ani památky. Odstoupil jsem od krbu a doufali jsem, že malá procházka mrazení zažene. Ale jen co jsem udělal pár kroků, poznal jsem, že tohle nepomůže. Chlad mi vnikl až do kostí. Otočil jsem se k a natáhl k němu ruce. Will se Sajmem se objevili vedle mě. Co se to děje? Vyptával se Sim. Vypadáš, jako by ti bylo zlé. Tak nějak. Zatěl jsem zuby, aby mi nedrkotali. Běž říct Ankerovi, že jsem nemocný a že to dneska musím zkrátit. Potom zapal od toho ohně svíčku a dones mi ji do pokoje. Podíval jsem se do jejich vážných tváří. Wille, pomůžeš mi odtud, Nechtěl bych tady dělat scény. Vilém pokývl a podal mi paži. Opřál jsem se o něj a soustředil se na to, abych se celý neroztřásl, než dojdeme ke schodům. Nikdo si nás moc nevšímal, nejspíš jsem vypadal jako obilí. Ruce jsem měl těžké a znecitlivělé, ty ledové. Po zdolání prvního schodiště už jsem třes nezvládal. Ještě jsem byl schopen chůze, ale svaly na nohou mi při každém kroku škubaly. Vil se zastavil. Měli bychom jít do mediky. Jeho hlas zněl jako vždy, ale celský přízvuk se v něm ozýval výrazněji. Začínal polikat koncovky, známka toho, že si opravdu dělá starosti. Pevněji jsem zakroutil hlavou a naklonil se dopředu. Musel mi pomoct do schodů, nebo mě nechat upadnout. Velem mě objal paží a napůl mě přidržoval, napůl nesl pozbytek cesty. Ve svém pokojíku jsem dobrá k posteli. Velmi ovinul deku kolem ramen. Na chodbě se ozvali kroky a do dveří nejistě nakoukl Sim. Držel oharek svíčky a druhou rukou v chůzi chránil plamínek. Mám to. Čemu si to vlastně chtěl? Dej to sem, ukázal jsem na noční stolek. Zapálil to od ohně v krbu? Sim na mě zdešeně zamžoural. Vojerty hlesl, ta barva se mi nelíbí. Odloupl jsem z drstného okraje stolku třísku a vrazil si ji do hřbetu ruky. Vyřinula se krev a já do ní dlouhou třísku namočil. Zavři dveře, přikázal jsem. Tohle přece nechceš dělat, vyhrchl jsem. Zarazil jsem třísku do někého vosku svíčky vedle knotu. Zaprskala, pak ji ovinul plamen. Zamumlal jsem dvojí spojení, pomalu, protože se mi zmrtvělý mrtý špatně vyslovovalo. Co to provádíš, naléhal Sim, chceš se uvařit? Když jsem neodpovídal, udělal krok dopředu, jako by chtěl svíčku převrhnout. Bill ho chytil za paži. Má ruce jako z ledu, zašeptal. Je mu zima. Opravdu zima. Sim neklidně zatěkal očima mezi námi dvěma. Pak ustoupil. Jen... Dej si pozor. Ale já už si ho nevšímal. Zavřel jsem oči a spojil svíčku s ohněm dole. Potom jsem opatrně provedl druhou vazbu krve na třísce s krví v mém těle. Dost se to podobalo spojení vína, které jsem předváděl v Eolianu. S tím rozdílem, že jsem si nechtěl krev uvařit. Nejprve jsem pocítil jen slabé zašimrání tepla. To nestačilo. Soustředil jsem se víc a postupně jsem vnímal, jak se mi tělo uvolňuje a proudí do něj teplo. Nechal jsem oči zavřené a snažil se udržovat spojení, až jsem se dokázal několikrát nadechnout bez chvění a třesu. Znovu jsem oči otevřel a viděl, jak na mě oba přátelé vyčkávavě upírají zrak. Usmál jsem se na ně. Už jsem v pořádku. Ale než jsem je tu dokončil, začal jsem se potit. Náhle mi bylo příliš horko, až se mi udělalo zle. Zrušil jsem obě spojení tak rychle, jako člověk ucukne rukou od rozžavených kamen. Znovu jsem se několikrát nadechl, pak jsem se postavil a přistoupil k oknu. Otevřel jsem ho a těžce se opřel o parapet, vychudnává je studený podzimní vítr, který vonil po mrtvých listech a nadcházejícím dešti. Nastalo dlouhé ticho. Tohle vypadalo jako podchlazení ze sympatického spojení, promluvil Simon. Ale opravdu ošklivý případ. Taky mi to tak připadalo, připustil jsem. Třeba tvoje tělo ztratilo schopnost regulovat vlastní teplo? Navrhl Vilém. Teplotu, opravil ho bezbešlenkově sim. To ovšem nevysvětlí tu spáleninu na prsou, řekl jsem. Jim naklonil hlavu. Spáleninu? Byl jsem už zase úplně propocený, takže jsem si rád rozepnul košily a přetáhl ji přes hlavu. Pořádný z hrudníku a horní část paže jsem měl jasně červené, v ostrém kontrastu k mé jinak bledé pleti. Molá prohlásila, že je to vyrážka a že jsem úzkostlivý jako stará ženská. Ale neměl jsem to, dokud jsem neskočil do toho potoka. Simon si spáleninu prohlížel zblízka. Pořád si myslím, že jde o uvolněné účinné látky, prohlásil. Dokážu s člověkem udělat neuvěřitelné věci. V minulém období jsme měli ve třídě jednoho élira, který si nedával dost pozor na příměsi. Dopadl tak, že skoro dva jedeníky nemohl spát ani na něco zaostřit zrak. Vilém se schrbil na židli. Co může způsobit, Žije člověku zima, pak horko a pak zase zima. Sim se nevesele usmál. To je tady opravdu hádanka. Nesnáším hádanky. Natáhl jsem se pro košely. V tom, jsem věkl a sevřel si levou paži. Mezi prsty mi vytákala krev. Jsem vyskočil a poplašeně se rozlížel. Očividně neměl ponětí, co dělat. Bylo to, jako by mě bodl neviditelný nůž. Bože, zčernalí, zatraceně, zastřípal jsem zuby. Odtáhl jsem ruku a spatřil jsem na své paži malou, okrouhlou ránu, která se tam z ničeho nic objevila. Simon se tvářil vyděšeně, oči měl rozšířené, ruce si tiskl k ústům. Něco zajektal, ale já se nedokázal soustředit a nerozuměl jsem mu. Ovšem, stejně už jsem věděl, co říká. Přestoupení zákona. No, ovšem, tohle všechno byl zločin proti pravidlům univerzity. Nikdo na mě zautočil. Poneřil jsem se do srdce z kamene a zapojil svůj alar. Neznámý útočník však nestrácel čas. Pocítil jsem ostrou bolest v rudi u ramene. Tentokrát mi neprobol kůži, ale viděl jsem, jak se mi pod ní rozlévá temná barva. Zpevnil jsem alar a následující budnotí už nebylo víc než štípanec. Pak jsem rychle rozdělil svou mysl na tři části a dvěma dal za úkol udržování ochranného Alar. Až potom jsem vydechl. Už je mi dobře. Simon se uchechtl, ale smích se změnil ve vzlik. Ruce si pořád držel na ústech. Jak to můžeš říct? Vyhrokl s hrůzou. Podíval jsem se na sebe. Mezi prsty se mi stále řinula krev, stékala mi po hřbetě ruky a paži. Mluvím pravdu, řekl jsem. Opravdu, Syme. Ale takhle porušit zákon, namítl. To se prostě nedělá. Sedl jsem si na kraj postele a dál si tiskl ránu. Myslím, že máme před sebou jasný důkaz. Vilém se na židli opřel. Souhlasím se Simonem. Nikdy bych něčemu takovému navěřil. Udělal zlobné gesto. Arkanici už tohle nedělají. Je to šílené. Podíval se na mě. Proč se usmíváš? Ulevilo se mi, odvětil jsem poctivě. Bál jsem se, že jsem se otrávil kadmiem nebo že mám nějakou záhadnou nemoc. Teď vím, že se mě jen někdo pokouší zabít. Ale jak by to někdo provedl, přemítal Simon. Nemyslím morálně. Jak by se někdo dostal k tvé krvi nebo vlasům? Vilém se na něj koukl. Co zprovedl s těmi obvazy, když jsi mu zašel ránu? Spálil jsem je, ocekl jsem uraženě. Nejsem blbec. Will ho gestem uklidnil. Jen zužiju možnosti. Medika v tom nebude. Tam si na tyhle věci dávají pozor. Simon vstal. Musíme to někomu říct. Podíval se na Viléma. Bývá Jameson touhle dobou v kanceláři? Syme, Ozval jsem se. Co kdybychom ještě počkali? Cože? vyhrkl. Proč? Jediný důkaz, který mám, jsou moje zranění, vysvětlil jsem. To znamená, že budou chtít, aby mě někdo z mediky prohlédl. A když na to dojde, s rukou stále na krvácející paží jsem zvedl obvázaný loket. Vypadám jako někdo, kdo před pár dny spadl ze střechy. Sim znovu klesl na židli. Jsou to teprve tři dny, co? Přikýval jsem. Vyloučí mě. A mola bude mít potíže, že se o ničem nezmínila. Mistr Arville takové věci nepromíjí. Vás dva pravděpodobně taky obviní. To vážně nechci. Chvíli jsme byli potichu. Jediný zvuk byl vzdálený hluk z výčepu. Sedl jsem si na postel. Musíme se vůbec bavit o tom, kdo to dělá? Řekl Sim. Ambrose, odpověděl jsem. Pokaždé je to Ambrose. Nejspíš našel trochu krve na střížce. Na to jsem měl pomyslet předem. Jak mohl vědět, že je tvoje? Uvažoval Sim. Protože ho nenávidím, pravil jsem trpce. Ovšem, že ví, že jsem to byl já. Will pomalu kroutil hlavou. Ne. Co k němu nesedí? Že nesedí? Zvolal Simon. Donutil tu ženskou, aby kvota otrávila švestkovým nářezem. To je prakticky jed. V minulém období najel chlapy, aby na něj zautočili v té uličce. Přesně to mám na mysli, přitekal Vilém. Ambros osobně mu nic neudělá. Zařídí, aby to za něj provedli jiní. Sežene nějakou ženu, aby ho otrávila. Zaplatí pár grázdlům, aby ho zapíchli. Vlastně bych hádal, že ani to nedělá sám. Sadím se, že i to pro něj někdo zařizuje. Na tom přece nesejde, namítl jsem. Víme, že zatím stojí on. Vilém se zamračil. Nemyslí ti to jasně. Nejde o to, že je Amros mizera. To je, ale je taky chytrý mizera. Dává si zatracený pozor, aby byl co nejdál od toho, co se děje. Sim se tvářil najistě. Na tom něco je. Když tě najali jako muzikanta u a čtyřky, nešel tu hospodu koupit a nevyhodil tě osobně. Přiměl k tomu zetě barona Petrea. Žádné přímé spojení s ním. Ani tady se žádné nenajde, usoudili jsem. To je podstata sympatie. Jde o nepřímé působení. Will znovu potřásl hlavou. Kdyby tě zapíchli v uličce, lidé by byli otřeseni. Jenže takové věci se na světě stávají pořád. Ovšem, kdyby spadl na veřejnosti a začal by skrvácet vinou porušení zákona, lidé se opravdu vyděsí. Mistři začnou rušit hodiny. Bohatí kupci a šlechtici se o tom doslechnou a stáhnou své děti ze studií. S Imresem přijedou strážníci. Simon si promnul čelo a zamyšleně se zahleděl do stropu. Pak si pro sebe pokývil, nejdřív nejistě a potom s větší jistotou. Dává to smysl, řekl. Pokud Ambrose našel trochu krve, mohl jí předat Jamisonovi, aby toho zloděje vypátral. V medice by ani nemuseli vydávat příkazy ohledně hlášení podezřelých úrazů. Ambrose si potrpí na pomstu, Zdůraznil jsem zasmušile. Mohl tu krev před Jamisonem schovat. Nechat si ji pro sebe. Willem zase vrtěl hlavou. Sim vzdychl. Will má pravdu. Sympatiků není zase tolik a každý z nich ví, že Ambrose vůči tobě chová nenávist. Na tohle je příliš opatrný. Ukázala by to přímo na něj. Kromě toho, pravil Vilém, jak dlouho už se tohle děje? Celé dny. Vážně si myslíte, že by v tom Ambrose dokázal tak dlouho pokračovat, aniž by ti to dal znát? Ani trošku? Máš pravdu, přepustil jsem neochotně. Tohle se mu nepodobá. Věděl jsem, že zatím musí být Ambrost. Hluboko vnitru jsem to cítil. I s tím zvláštním způsobem, jsem si téměř přál, aby to byl on. Všechno by se tím tolik zjednodušilo. Jenomže něco si přát ještě neznamená, že to tak bude. Přiměl jsem se začít myslet racionálně. Bylo by to od něj lehko vážné, připustil jsem nakonec. A on není ten typ, který by si chtěl umazat ruce. Zdychl jsem. Dobře, výborně. Jakoby nestačilo, že se mě snažil zničit jeden člověk. Kdo by to mohl být? zeptal se Simon. Průměrný člověk by to nedokázal třeba s vlasy, ne? Dal ano, řekl jsem. Nebo Kilvin? Nejspíš můžeme bezpečně předpokládat, pravil suše Willem, že ani jeden z těchto mistrů se tě nepokouší zabít. Pak to musí být někdo z jeho krví, prohlásil Sim. Pokoušel jsem se nedbat na sevření v oblasti žaludku. Jeden člověk má mou krev, řekl jsem, ale myslím, že ta v tom nejede. Will a Sim se ke mně obrátili a já okamžitě zalitoval, že jsem nemlčil. Proč by měl někdo mít tvou krev? zeptal se Sim. Zaváhl jsem, ale pak jsem si uvědomil, že teď už tomu neujdu a budu jim muset všechno povědět. Na začátku školního období jsem si vypůjčil od Devy. Ani jeden z nich na to nezareagoval tak, jak jsem očekával. Totiž žádný z nich nezareagoval. Vůbec. Kdo je Devy? zajímal se Sim. Trochu se mi ulevilo. Možná oni neslyšeli. Tím by to pro ně mohlo být snažší. Patří k jestřábům za řekou. Odpověděl jsem. Aha, řekl Simon. A co to znamená? Vzpomínáš, jak jsme šli na ducha a husopasku? Připomněl jsem mu. Ketler byl taky je střáb. Aha, měděný jestřáb. Simovi se rozesněla tvář pochopením. Zápětí ale jeho výraz potem měl, když si uvědomil důsledky. Neměl jsem tušení, že se tady kolem taky vyskytují lidé toho druhu. Takoví se nejdou všude, poučil jsem ho. Svět by se bez nich neobešel. Počkej, ozval se najednou Vilém. Povídal, že tvoje... Usilovně hledal příslušný výraz v aturštině. Tvoje lechvářka, Gatesor, se jmenuje Devy? Jeho celácký přízvuk jméno skomolil, že znělo jako David. Přikývl jsem. Takovou tu reakci jsem očekával. Ach bože, zděsil se Simon. Máš nad na démonku Devi? Zdechl jsem. Takže si o ní slyšel. Jestli jsem o ní slyšel? Si mu vlas poskočil do výšky. Vyloučili ji, když jsem to byl první období. Opravdu to na mě udělalo dojem. Vilém jen zavřel oči a zakroutil hlavou, jako by nemohl snést pohled na někoho tak pitomého, jako jsem já. Sim rozhodil rukama. Byla vyloučena pro zločinné zneužití. Co jsi smyslel? Ne, opravil ho Vilém. Vyloučili ji pro nepatřičné chování. Neměli žádný důkaz zločinu. Neřekl bych, že šlo o ní, namítl jsem. Ona je vlastně docela milá. Přátelská. Kromě toho jde o půjčku pouhých šesti talentů a já nejsem pozadu s placením. Nemá žádný důvod dělat něco takového. Vilém na mě upřel dlouhý pohled. Jenom abychom proskoumali všechny možnosti, pravil pomalu. Uděláš pro mě něco? Přikývl jsem. Zkus si vybavit poslední rozhovor s ní, vybídl mě. Dej si na čas a prober si ho slovo od slova a uvidíš, jestli jsi neřekl něco, co se jí mohlo dotknout nebo co jí mohlo rozrušit. Vzpomněl jsem si na náš rozhovor a přehral jsem si ho v hlavě. Zajímala jí jistá informace, kterou jsem jí neposkytl. Jak moc jí zajímala? Vilém hovořil zvolna, trpělivě, jako by se bavil s mimořádně tupým dítětem. Docela dost, přiznal jsem. To nevystihuje stupeň zájmu. Tak dobře, na nejvyšší to zajímalo. Natolik, že... Zarazil jsem se. Vilém povytáhlo obočí. Ano, na co jsi zprávě teď vzpomněl? Zdráhal jsem se to říci. Nabídla mi, že se se mnou vyspí. Vilém rozvážně pokývl... Jakoby něco podobného čekal. A jak si zareagoval na onu velkodysou nabídku té mladé ženy? Pocítil jsem horkost ve tvářích. Já nějak jsem si toho ani nevšímal. Willem zavřel oči, jeho výraz vyjadřoval nekonečné zděšení. Tohle je o moc horší než Ambrose. Sim složil hlavu do dlaní. Davy se nemusí starat o mistry ani nikoho jiného. Povídá se o ní, že zvládne osminásobné spojení. Představ si to, osminásobné. Byl jsem v úzkých, jsem se nedutklivě. Neměl jsem žádnou jinou možnost. Připouštím, že to nebyl zrovna skvělý nápad. Až bude povšem, můžeme už pořádat sezení na téma, jak velký jsem pitomec. Ale pro tuto chvíli bychom snad mohli postoupit dál. Prosebně jsem na ně pohlédl. Vilem si protřel oči a unaveně přikývl. Simon se pokusil potlačit vyděšený výraz, ale moc se mu to nepodařilo. Polko. Tak, tak dobře, co tady uděláme? Právě teď v podstatě nesejde na tom, kdo je za tohle zodpovědný. Řekl jsem a opatrně jsem zkusil, jestli už mi rána na paži přestala krvácet. Přestala, tak jsem zkrvavenou ruku odtáhl. Provedu pár předběžných opatření, mávl jsem rukou. Vy dva se trochu vyspěte. Sem si třel čelo a tiše se pochechtával. <laughs> Boží tělo, ty ale umíš člověka nadzvednout. Co když na tebe zautočí znovu? Za tu dobu, co tady sedíme, už k tomu došlo dvakrát, prohlásil jsem zlehka. Trochu to štípe. Zazubil jsem se, když jsem viděl jeho obličej. Jsem v pořádku, Simé, opravdu, Nejsem v soubojích v dalově třídě nejlepší jen tak pro nic za nic. Jsem v bezpečí. Dokud vydržíš vzhůru, vložil se Vilém. Tmavé oči měl velmi vážné. Úsněv mi stuhl. Dokud budu vzhůru, opakoval jsem. Samozřejmě. Vilém se zvedal a dělal, že se oprašuje. Tak, umí se a udělej ta opatření. Věnoval mi sarkastický pohled. Máme mi dva s mladým mistrem Simonem očekávat Delova mistra soubojů v mém pokoji? Zčervenal jsem rozpaky. No jistě, to bych velice ocenil. Vel předvedl přehnanou úklonu, otevřel dveře a vykročil chodbou. Sim se teď široce usmíval. Takže máme schůzku, ale než vyrazíš, oblič si košily. Budu tě nezlídat jako dítko s kolikou. Ale odmítám to dělat, pokud se rozhodneš spát nahý. Když Vyl se Sivem odešli, vylezli jsem oknem na střechu. Košili jsem nechal v pokoji, jelikož jsem byl celý od krve a nechtěl jsem to kazit. Dověřoval jsem temné noci a pozdní hodině a doufal jsem, že mě nikdo nezahlédne, jak se polonahý a zakrvácený potloukám po střechách univerzity. Když člověk ví, co dělá, je poměrně snadné chránit se před sympatií. Pokud se někdo pokusí mě popálit nebo bodnout či vytáhnout mi z těla teplo, až sklouznu do hypotermie, jde o prosté přímočaré využití síly, tudíž je i obrana jednoduchá. Teď, když jsem věděl, co se děje a vystavil jsem si obranu, jsem byl celkem bezpečí. Dělalo mi však starosti, že útočníka odradí neúspěch a zkusí něco odlišného. Třeba mě vyhledá a uchýlí se k běžnějšímu druhu útoku, k takovému, jaký silou vůle neodrazím. z zneužití sympatie je děsivá věc, ale vrah s ostrým nožem vás zabije desetkrát rychleji, pokud vás zastihne v temné uličce. A překvapit člověka v nestřeženém okamžiku je neobyčejně snadné, když může vystupovat pomocí krve každý váš pohyb. Tak jsem se pohyboval po střechách. Měl jsem v plánu vzít hrast podzemních listů, označit je svou krví a nechat je do nekonečna převalovat v domě větru. Ale když jsem přeskočil úzkou uličku, zahlédl jsem mezi mraky zablesknutí a ve vzduchu jsem ucítil déšť. Blížila se bouřka. Déšť nejenže způsobí, že listy slehnou, takže se nebudou pohybovat, ale také smije mou krev. Jak jsem tam stál na střeše a připadal si, jako by za mě vymlátili duši, Vrátili se mi z nepokojivé ozvěny z mých let v Tarbeánu. Díval jsem se na vzdálené blesky a snažil se nedopustit, aby mě ty pocity přemohly. Nutili jsem se připomenout si, že už nejsem to bezmocné hladové dítě, jímž jsem byl tehdy. Zaslechl jsem slabý zvuk, jak se kus cínové střechy za mnou prohnul. Z toho jsem, ale v zápětí jsem se uvolnil, když jsem uslyšel aury. Kvoté? Ohlédl jsem se a spatřil její drobnou postavičku asi tucet stop po své pravé straně. Mraky zakrývaly měsíc, ale já i tak poznal v jejím hlase úsměv, když říkala – Věděla jsem tě, jak běžíš nahoře nad věcmi. Otočil jsem se k ní celým tělem a byl jsem rád, že je tu tak málo světla. Nechtěl jsem si představovat, co by asi udělala vidět mě takhle polonahého a pokrytého krví. Nazdar Aury, řekl jsem. Blíží se bouřka, bys tady nahoře nad věcmi být neměla. Naklonila hlavu. Ale ty tu jsi, pravila prostě. Zdechl jsem. To jsem, jenže... Moutný blesk podobný pavouku se přehnal nebem a na dlouhou vteřinu všechno osvětlil. Pak zasl a zanechal mě oslepeného. Aury, zavolal jsem ve strachu, že její pohled na mě vyděsil a zahnal. Znovu se zablesklo a já ji spatřil stát o kus blíž. Ukázala na mě a potěšeně se uculovala. Vypadáš jako Amir, prohlásila. Kvot je jedním z ceridů. Podíval jsem se na sebe a ve světle dalšího blesku jsem pochopil, co má na mysli. Saschlá krev se mi táhla po hřbetech rukou, jak jsem se snažil zastavit krvácení. Podobalo se tu tetování, jaké Amirové používali k označení svých nejvýše postavených členů. Její poznámka mě natolik překvapila, že jsem zapomněl první věc, kterou jsem se o Aury dozvěděl. Zapomněl jsem na opatrnost a položil jsem jí otázku. Aury, jak víš o Cyridech? Odpovědi jsem se nedočkal. Další blesk neodhalil nic než prázdnou střechu a nemilosrdné nebe.